سورت زمر دا شپږم سورت ده نه دې شپږ په کلوتون نه چرها یو طریقه روان دي سبا فاتر یاسین صافات سات سورت زمر دی پدیو مضمون روانو. پدیش دا شپږ سورتونه دي دا شپږ سورتونه په دې موضوع روانو په دې شپږ سورتونو کې دا مسله وا چې مختار نشته چې الله تعالی اختیار ور کړی چې تاسو کینو کول شي سبا کې دا غی نه نفذ طاقتو کو مالکان ندی اسادار ندی ماوین ندی اټا دې د کلاسون له لور کې فلمته دونه بیا په فاتیر کې داور ته دې درې زلا الحمدلله لا اله الا هو له الملك اپاغه دې الله خپلیا بیا یاسین کې دلیل نقلی دا خبرات چې نش کے کې بيد الله نه خوای او اکبرو وما لي الا ابوذ الذي فطرني واليه ترجعون اتغدون الدنيا لا ابوند چغهواله په دې ځان شيټ کړو صفات کې اجز د مخلوقات فرشتي اجز جنات اجز انبیا اج او صفات کے ترقی تشاجذ نتی کوتلو بالمصایل ټول خصوصیتونو متلاشیږي قران کې کله د مخلوقات حالت ذکر کړي ته اسبات او مسله لکه په غیبت کعف کی ذکر کرو چی اداغی حالہ گو رہا ہے پنابید شرکی تصرف حالت تا ذکر کرو سورت مذیم کے او داوہ ذکر و طعا کے چی اپتلو بالمسائب انبیاء کی ذکر کرو دا انبیاء افتلا دا رنگے پدی سورتنی کے پدی ترکے دا مسئلہ ذکر و چیدہی مختار دی اللہ و این دی پدی سورت زمر کے خلاصات محصہ بقراری دیو جنہ دعویٰ چوہید بیع بیع ذکر کئی چیزا ٹور صورتوں نے راغونڈائی یو ذل دعویٰ ذکر کئی فابدلہ مخلصین علیہ الدین دا اللہ بندگی کو خاص اللہ تگردن کے دا بلو لیرامز کے برد بختہ دیم ذل ذکر کئی شپاکم کے ذالکم اللہ ربکم لہول ملک دا دلائب کی تیر شور ندالستاس لا الہ الا ہوا نشته اجترا ابیہ دین دریم دل ذکر کئ پیغمبر ته عمل کئ پیند سم کئ اسلام سم قل انی امر ان اعبد الله مخلصا لدین ما تعلی شی خاص الله رحمت کو یو یو الله رحمت ما تعلی شی دی قل انی امر ان اعبد الله مخلصا لدین خاص الله رحمت کو صلو رمض اللہ بیاد کرکی حکم در سمکے الحمدللہ بلک صلو اللہ علمون لاحق دے حمدنو دے اللہ شکر دے سخمی صالح ہوئے الحمدللہ دعویں گے بیارت کئی پو مشرقی نبال دے الہنک آشفات و ضرری لہ درگاؤنا ذمہ دار دی دلن کول و دمارات دلتا کہ عبادی میں آغستی یا درگاؤنوی میں آغستی بعد درگاہونی دعا را بیا ذکر کوي در اسلام لهتن کې والله شفاعت <تصفح> جميعا اقدار اخلاص علي الله تعالی لهومل کو سماوات و الارض بیا وروسته خپل اللهم فاتح السماوات <تصفح> پیدا الارض الله تپيدا كون الله تا پیدا کړي مخلوقات او غن الله خالق کل شيء وهو على كل شيء وكيل الله پیدا کنکی ادارشی ادارسی دیمالات داری کی صورت کے دلائر صحبا ذکر کئی اقلی موکی صورتونی کنو دلائر صحبا ذکر کئی وعد اللہ اقلی ذکر کئی پرد شرک داری کی دی صورت کے دمشرکینو غدرین جڑ را اقلی یو جڑ داو چدئی سال کئی منطلح سئی لیکن انوز کے تیر چو درین دا چدئی مختار دی صورت سبا کی تیر چو درین جنہ خلاصون کین دی ذمہ دار دی همو خلایته پیشو کی پیش کی نن کدی لا مونونو نو دیو خلایته یی خاص مرید دی نو چې خلایته دیوې تی دا د ما خاص بندره نو خوای به مونږ واسه مسجد اخر کې بیاځل مې جی ذمہ دار نه ګل سال نکي همو د دئی نظر نیازه کا کوم رمضان تو یو زکا, زکا چې پیش کی دا شوبہ دے کے ذکر کئی درہ محیط کئی والذین اتخذو من دونی آوریا آکسان کیونی اوبید اللہ ناجت روا وای غی ما نعبدون اللہ دیو قربونا الاللہ اضروفا منگ بندگین کو دے دی مگر دے دبارا اندی کئی منگ اللہ تبا در جا منگ در جا مخی کی ذکر دمو وڑا خلد دا منگا کمزوری مفصرین طول محیط کئی ما نابده هاولا الالحا الا لیو قربونا الالح و اشوه لنا اندهو منخلات نزده اخلات خاص بنده ده اخلاص اکا خاص بنده ده ابن کسیر ابن جری نور مفسری دان منخلات نزده کی نخلات چې چه دان تا تاوخو اقل موری ده آده پریرہ دان شبا درمه ده دا دری شو بید شرک یو دا چه منگلاسای دیم زمدار دی دیم منگا اللہ تنیدی کی پیشم کی مشکینم دا صدریور ہوئی تاریب دی کتاب مخی گئی رالگل کتاب دا اللہ نا دی چه غالب حکمت والا ہے منگ رالگل کتاب چه حق سرگندشی حق سر یو اللہ آجت روگن لی نو فریادو کا الله تا بندگی کو دا اللہ اخواس کا اللہ لگردن بغیر دلانا بل جاتا فریاد انکے اخبردار را خالص سمانک گردن کے قدل خاص اللہ رضی پکار تیر کې صدای کے بہترین کتابنا چلک رشیو دے توحید اگا مشہور رانتی دے مکی قاضی دہلان شیطان ناغذر سالم بے فواید السنیار ناغذر رکلو دے ہندوستان عالم سیانت الانسان ان وسط دہلان چلک بے کتاب دے آدده قابل چه سرعی یاد کی نو محمد بشیر سے سوانی مولانا عبدالحالیم ده ده حلانت موریدو نو ده پلار اصارو پر نو آغا عمدت الرعای دیبازو کل کل اکل او سی لذکر کئی کل چه مولانا بشیر سرعی مناظرو پر نو مولانا عبدالحالی شکستو مانو نو تپوستیو که چه تا سر کم کتابو نو آغا دیمان ابن تیمیہ دے شاگرد کتاب خو جما سره اسار المنکی فی الرد علی السوجی ما سره غو نساری مننکی ووی کی, کی. کی, ده ده کی ده ده ده کتاب دیر بهتار اډیر لا نذیر لاہور کی چاپ کو حکم ته د تفریق تو کا سپیری لکه کتاب ډیر مختصر دفاع تن راضی ما تفرصت پیدا نشه او ما دغه تقیق شروع کړم ما ایس پی لیکم اسار المنکی ما ته فرصت نه لایي چې آپنه کوم هو کتاب ډیر لا نزدې کتابه اثرنيکي دیاپتی شي سړی کې سیانۃ الانسان انوسه زند اعلان دا رنگ یوسف غنبانې مصر کې پدا قرض کې وړاندن چیو هداغو د کتاب نوم القصاید النباهانیہ دا شعر راټول کوفریات بې ایمان راوي دي دا غي کتاب د محمود الدوسی بغدادي صاحب درو الحمانی اغراض ذکر له غایت الالمانی فرد الانباهانی اگر دځل دکې ده ابو لیکوت لیکن اواز کمنسر کې د بدعتیان او سلطنتو کڼتو او ترکيوم تور بېمانو با چان ابدعتیان ته نه چاپره شو هنو مصنف خپل کتاب نشه ښکارا کولې شیخ محمد نصیب چا وزير تاجر د سعودي هغه د کتاب شایع کړ الدین الخالص غایه ترمانی سیانته الانسان او اثار الملوکی دا په دې کی کتاب لري او کتاب ملي زمونږه تعارف نو ما په خواصه مسخير اودي ما خلقول کورې سودي کتاب البداه والنهيا انها د محمد ابن واضح کتابه ما پاره په خواه تف리즈 له نکړم ابه می چاپ کړو ما داږي 2 روپي سره وراني ها بعده ما مستقسمول 2 روپي سره وراني اوخه دې څو چې ما خلق دا وولي اغم یو زمانه کې شیخ نصیف د علاییه صدر الله او ریګری چې دا خبر شوم چې عالم کتاب البداه والنه یا ناشای کړل ما ته نسخه راړې ما دیش نو سیمو څخه لري دا به دا ډېر په ښونه خبري چې دا ما شای کړو او خلک دفن نه پوښې فن باندې نه پوې دنو دا اوساله ملنګات او موږ مولیانو خبردار الله دین خالص دی نو کسان چوی نیول به الله نه من را متو دیمه مګر دې لپاره چې دې کی مونږ الله تبارک و تعالی نه نزدیکی مونږه ته نزدیکی اغه دا مونږ دا مطلب نه دی مونږ دا مطلب چې بابا رمضان شه نه زمادا سوال پر پیش وړاندې کړ او تیر په خدایو ک پیش پیرو سره صحیح په پیرو سره الله فیصله وکړي دای تر نه دا اچ خلاف کوي الله توفیق نور کئ آ جاتا چلو درو جن نه منکر کا جبن کفار دا بې ایمان نه رې چه دی وی ته دیب دما صلی پېشتي دا یې چاہتا وی دا دا مشرک دا بې ایمان تا وی چوي بابا ما د پار سالو کا اوس پدی دی باندې او رات کئ ګر ادا کوي الله چونی چنا چونکه بودا شن چپرا کړی دی الله از کی یو جواب سبحان که پاک دی الله نے نیچنائے چتا માતા سن دخل کو پیش کو ہاں دو عاش تھے اگیزی خو جنده حتی یو پیش کو نشے માતા پاک دی الله الله ہے کہ اور ضرورت پر دلیل اکلی پری نو کی صورتونه کی دلائل تنو نو دے کے دلائل پی شروع کر اور ذ شب درم شاہ کی پیش کر چموش کوئی منو پیش کی پیرا کری دی الله سبحان اللہ مک کی او او او او او کور د پاس پر آو دی او او او او رضی بانده زمانه من دمو سخارب او او اللہ چه زمانه او او او رضی زمانه ایلاش بدبخته او کارکیلگوری دنوارس پومائے مخلوقات ایچیز مکش تیر شو نظر لکه تذخیر دکواکب دو زمانه پولوان دی نیتی مقرر تا خبردار الله غالب دے ابا کې دے غالب دے نشت نائب داگو ا ګنا دی کړه دې توبه وکړه غفار مې دې دین دې پیدای کړه تاغلات نفسونه تا زمنا ا دې ګور دن دنه دا چا وکړه او ري وانزل لكم ا پیدای کړه تاغلات دنګورونه ا تکسمه انزل مانی خلاقا وانزلن الحديد مانی خلاقا پیدای مې کړه تاغلات دنګورونه ترونه تکسمه سوتان نام شو پیدا کړي الله تعالی په کې تو دمې اندکه پس پیدایشنه پته رو درو کې یو تیارو کيټه دیم تیار دموور دراهین پیدا کړي الله چونی چنا چونکه بودا شنا چې پیدا کړي دی الله چې یو جواب سبحانه په هغه الله نه نیچناي چې تمامه سونو د خلکو پېښ کو خو دعاشته اګه زیه خو جون دې چې موجودي یو پیشکول نشره માતા پاګل الله الله یې کې او اور او دلیل یې اکلی پړي نو کې ضرورتونه کې دلالاتینو صفات صفات کې نو دې کې دلاله پیل شروع کړ او د شوبې درم شاهه پېښ کړ چې موږ یې کومه پېښ کړې پیدا کړې الله آسمانونو مکه او نړۍ په پردې باندې کور د پاسه راوړي او اړې ورځ پښپاباندی زمانہ مې د مسخر اغه الله چې زمانہ اړې داړې نه زمانہ ایداش بدبخته اکار کې له ګورې نه اوس په مې مخلوقات ایز مخې تیر شو نظر کې تشخیل لگاکه بده زمانہ ني ټول روان دي نيټې مکرر وېتا خبردار الله غالب دې ابا فن کې دې غالب دې نشته نه دغه او ګناذ کړه دې توبه وکړه غفارمد وين دلیل پیدای کړه تعالی دناسیونه دا زمنا انوی ګور دور دینه جوړا دا چا وکړه او ری و انزل لكم ا پیدای کړه تعالی دنګورونه اتکسمه انزل مانی خلقا و انزلل الحديد مانا خلقا پیدای میکړه تعالی دنګورونه اتکسمه سورتانام کیتی شو پیدا کې الله تعالی په کېټو زمې انو کې پیدایش پس پیدایشن پته رو درو کې یو تیاروخهټه دیم تیار د در مور دراحم دره ماتار د پریوان پردای کې پروت دی د بکیله پاسه پریوان دی او پریوان د پاسه د مور راهم اره غېله پاسه خیته اوسو کوی نه یو د پرشا ادم د مور خیته ادرېم قبر مختلف معنی کوي داور توهی دین ځل معنا فابد الله مخلصین مخلص, مخلص الله ودین ذا لكم اللہ ربکم دا اللہ پر نگیش کو دین سی فتو نوالا اللہ دے لہو الملک دا دے اختیار دے لا الہ الا ہوا اوہ اے نشتے حجت سرکو روالا بے دا اللہ نا نکم دے والا شوئی بچی اکم دا کیا چاہتا باکڑی در دا اللہ دے پرے خود ابل در کے روان شوئی وہ درونو نگر دے دا چاکو مراکڑی حق کو پروکو نو اللہ پر آتا سنا ان پسنکې باندې هرکو هر اختیار درکړي اګه چره تابعدار شهید دمسدې ان تشکورو کته ځا مسله ومنله نو پسنکې دې شو کوله لا تادللا ان بوه بوج ورته کې بوجې ګن کې بل بوج دبلچا کته دا یا دا بلا برګدنې مولا نه لا بلا برګدنېستا دانې هغه وږي او هغه بسا یو د خپل عمل ورکی بل غلط بیان اتاله وسزاد دبه دعملای بل غره ته پسیتل انا په الله ته واپسی رکتاو دنه پووکي پاش باندې چی کوئی الله خوې پسی نو اوس حالت انسان ذکر کي پشان صورت یونس ده ځکه د یونس او مشابهات ته په پدا پر شبه کې نو څنګه یونس کې دلایلي و به حالت انسانو عقل اچو رچیږي انسان ته کړي رچو مونږ تا اراوګر دي مونږ مدريات کې وقفار الله ته چي غوي وکلا چې اور کوم د لو خوشالي د خپل طرفنا صحت صورتینس کمدات شي دی نو یې کی اه حالت چرابه له الله غتا وفا ما اه حالت ا کوم حالت چستا هو اغلب په خود چتاب الله ته چي غوالي نقص چي غواي مالدار کې دولت منی کې روغ موټي کې نتا اوس د الله اگر کتاب پر خود بدبخت یار کی اهالت چرابللې زپخوا د دې حالت مخه جذرا باندې مپریږو اهالت چې را باندې الله تعالی دیتا او شروع شي چې غدې الله تعالی وجعنا شروع شي چې غدې الله ما سيحت ورک ودا فلاني بابا مره مدد کړو دا می فلاني بابا را مدد کړو بیا ما له ځداران ا شوروشی چې غردي الله دا نت مثال نت دیو صفات کې مثال ټول کې نواله په صفت صفات کې متلاسهي فتاب شي د ځلال نه نواله फायदा واغلا پرې خپل کوفر زر کوفر استاوي چې بلته وایي چې تزم سوال پېش کړي یي ته دوه غانو نا ازو کتابی الله تا انا الله په اطرا په دې شپې درې حال او افتخار مذر کې او لاری پدی مساله اې دی الاخرت امید کوي دې جناب د الله نو دې او هغه خلق چې هغه کله خدای رحمت کوي کله بل در ګډه برابر دي یو څړې دې چې ارو وخت خدای رحمت کوي او پدی مساله کله کولار دي نو دې هغه بل چې غیر رحمت کوي ندی برابر دي ندی برابر وایا برابر دي هغه چې په شو په آ که سان چیر په دا برابر دي دي برابر 1500 کلمان نو ا بنديانو دم ما 44 رداه ما سلام نو يريږي د انان آ که سان چې خي او په دې دنيا کې اغي جنت داله په بيني صورتي نوس کې موږ لکه ما وي دا شبید صورتي نوس دي لکه څنګه کې نهل شديد صورتي ا نامو يا لکه هو شديد صورتي عرافه كتاب ما نام دا آ سونو فی از دنیا حسانا از مونګه دا فراغ دا سمانا که ما سلیت دی نه پری دین خدا تنگ نه سپایګه دا لنګ بیا چکی غولې دا کی پرور کی الله خلق خلق تا چکلکو چکلک په دې مځه اجر دیبی صاحب چری صاحب په عمر عجر دوه غور باور کی چه هغه سره چې راسته دوخ نه راوځي او الله تموی یا الله زما مقضو ده نه وړو قط قشبني زما مخ مجلس په براس باندې نو ته مخ را لوړو نه الله وای برسبب یې غواړی نه نو که څنګه نه نو غابه مخ نو چې جنہ تو نو بیا وای الله دې جنته خو مني دې کا نو الله وای ماقدر کایبنا ادم سوردو کباج او سی قسم نو خوړ کې بل بن نو دې وای الله استاد رحمت وساد دې دې زیات تي ته فلا تجلني اشقى خلقي کا ما بدبخت مخلوقات نگرځه نو الله وای چې زه جنت جنته نږدې کم بیا ورس غواړین نو نه مغواړم نو ا دې بوږ کې قسمونه بوکي نو الله وای جنته نږدې کی منځه سات تیرشي ا دې جنته خوشاله وي نه غړي غلمان نو دې وسالو کې چې الله ما بدبخت مخلوقات نگرځه لږه زیات فراکي جنته کې نو الله وای ما درکې ابن آدم. دوره دو کبازی اوسه واځي کړه نده الله وای مل غواړم باغونه غواړم دوره هوره الله وای به نور الله وای تمننه اندا چې خاتمه را مانیږي زه دومره ختم شي الله وای بس دوره نہ الله شو نور نینځي بغیر انسان دا ما مولي اول داوا پابو د الله مخلص اللہ الدین ادم دل وا علیکم ربکم الاول ملک لا اله الا هو اوس دریم دل قل انی امر ما تولی شیدی رحمت کو الله خاص اللہ دل کرن کیدا اول شیدی ما تا اول ذمنون کوناک و یړېګم کنا فرمانیو درب درک کزم مسله بیان نکم دا داور څو څینو سیمهات ته څوک دا غېته تایید وکړ دلته کېدلته کيم دي کزادار رد نکم چې بيد الله بن الفاصل کې نشته ده ان چا د اختیار وکړل ان سو د مدار کګنا فرمانیو کوم دا بیان نکم وېګم دا دا درې دی نو الله رحمت كون خاص كون دلر کردن رمضان کې ااج تاسو خو غوي بيدل نه نه تاسو خو غوغا ما غته يوال رمضان کې اوه دا نه اندیا که نقصان کې واچو قلزانونه انان کې مستر شو ځانې تباکه ا تباکه خپل الان قیامت کې خپل د وګړنی له پدرباوني ګرځي اځه تر اورته کې دا ټکو بابا دا صاحب بابا لري دا, دا پلنه بابا لري دا, دا, دا دستور کوي زانیم تباکا خضیم تباک را پوکم دیلرا خبردار داتاو انتیا سرگندے دیلوا دپاسنا ظللن سائبانوی بلاس بھئی دور ادلان جنام بلاس ظللن اور دپاسا موری اللہ اندی بھولی دا عذاب دے چهرہ اللہ پدیزر بندیان زما بندیانوی اوئے رئی گئی میں اوئے رئی گئی بل حاجت روام گنئی بل جادا فریاد وو کوي بل کا ساز ما کړو آک سان چې ځان یو ساته د تاوتیاونو نه فرمان د الله سرکش چا دا اللہ رامدت کړ او بېمانه نزان ساته د مشکنه چې به اوملي دیل را چا پیران وې زرا سره مرانه وکړي ګم اراو ګرځید الله تا دیل دیل نذیر کا دماغ بنديان او آتا چې اوری د قران نوتابې شو د او امیر د قران قران وارید اما چې قران کې کوم خبرو کړایو من دا چې بغیر د الله په مددګار دا لري کسان چې توفيق ورک الله دی له اده یې خپل من نو څو جوړ لګیت پد باندې حکم دا عذاب نو تبعه اخلاص کې ضر تللی اخلاصول نه ملک موږ جا دي چانه چې سزا ورکم عذاب ورکم نو تینې اخلاصول نه نه په شرک په تسرب د پیغمبر نه دی نه اخلاصول نه بل ویسو د اخلاص به افا انتا تنقدو من فی النار نو کی من فی النار لرا یو محنا دارا او رسول چی د پتبان دی حکم در آداب نو او انتا تنقدو تی خلاسو لشی امن فی النار داگی تفسیر دے افا انتا افا من او امزد انکار دے ادوی محنا افا حق آلے کلمة الاداب نو تتعصف آلے او احسوس چولگید پدباندی دم آداب نو تب احسوس کے پدو احسوس مکوا او احسوس چولگید پدباندی جہنم افانت تنک دو من فننا تنک دو خلاصو احسوس کوئی مطلب دار ہے کہ او صرف مشریق او او, او مرش او جہنم تے بودم نو انک اسطاپ لاری نو تبی حسرت مکوا تی خلاصو لچی نشی خلاصو لچی نو حسرت پیو کوا لیکن حدیبه بالاخانی لپاسه بالاخانی جوړی شه مغنیه تن جوړی شه تیاره بالاخانی وئی روانه وئی د لاندېونو داغې وله داوا د الله دا خلاف مې کې الله دا کولو اور ایسه ختمه شو پدې کې دوا جرو ترغيبات عدل الله او دې مې سې کې بیا عدل الله کیا۔ ني ني الله وري دې بننو به دا دلیل لکسن صورت کې اول دلیل عامو اپی ایرس تای خواست کردو ورائی دی برن او بو نوچلی اللہ دی او بو لار چینی پس منکا که لان دی چینی روانی دی بیوکی اللہ پا دی او بو سر فصلنا رنگ پر رنگونا مختلف رنگو الله اللہ او بو راو لاری پا دی او بو سر چینی درگو نشوی او هغه اوو بو روان چی مختلف رنگو نی مختلف رنگو نی مختلف بیا اوچ شی، حاج ای اوچ شی، فنا شی، رنگو آڑی، نو بیاوی نیه دیلارا زیاد، یہی تازہ شی اوچت شی، نو بیاوی نیه دیلارا زیاد، بیاوگرد ای اللہ دیلارا دل، حتامن ٹوٹے فصل دل شی، تاقید ایک نقید اقل مندل را دلیل ذکر شک نو اس بیتر غیل، آسو چی پرانجی اللہ سنت من ننوتہ دې مسلې اسلام منل چې دې مسلې ته سینہ الله پرانستا یو الله حاجت راوړي بل څه نشه منده به پرنا باندې دراپ دا الله په کتاب باندې نور قران اغه سو چې خلاصو چې نه دې مسلې ته پرانستا منده به پرنا یې دراپ حلاکت ته د پر تور نور الله دې کتاب جذره تور دې دغه کتاب ته نه کیږي قاصيته حلاکت اغه تور دا الله دی کتاب دا دی پګم راځورګنده کې الله راولګو تفسير بیان احسن الحديث الله راولګو تفسير بیان د عقل مطابق دے. کتاب دے مشابی دی کتاب دی کی مشابه دي مضامین د یو بل سره یو سرت بل سره متشابهه نن رمګي مسانین مقررب رپیږي د بدن د عقل کو چریږي د خپل کل قرآن لستې شي نو دے بدن اور پیجید اسے اوگ نہیں کی پیار راشی نو نرمشی بدن دے دیدو از دے دلائی کتاب اول پیار راشی نو بیا انعبہ چکی بیا انعبہ چکی اما صلو منی دا ہے دا تالہ لارقی پدیسر آچا تا چردائشی اچھ سو گمراہ کیا غللالاللہ ننید لرہاد دا کتاب اثر ابن کسیر دیدائی کی ذکر کریدی چره په عزت د مؤمنانو تعریف کولې پدې چې کله دای د خدای حکم واوري ذکر اسکار کئ نو دای به له خشیت راشي دای دا نوی ویلې چې په دای جوش راشي انما ذالکه من علی شیطان دا جذبه جو چې د ح ان دا د شیطان والو دي خدا خدا وي چې ذکر اسکار کیږي نو په دای خشیت راشي دای دا نوی ویلې چې په دای بیا جوش راشي لکه بعد خالق زکری دا رادا بلا رادا اگے وی جوش پھر ا گئے زوب بلن شیر کی مدرسہ میں نو دل پیند سرت مل رہی نو زیارت پر اس کے مدرسہ بے چھٹی شو نو زبدی زیارت تم پختون طالبان زما مر گرے نو زبر علم نو اتے جامی کتابانہ جام میلیہ ناشنا کتابون نما با د زيارت ترجمه البته مطالعه کو را مازيګر بزتان شوم نو خيو پیرو ناغه صحابت نما نو چې بالالم هن مریدان بهاله لذی بکیناسته مراقبه وشو شوړو به نو ما لا پیر ته دې تاسې کې سریه دا خو جیبه لمل نه دا زموږه احتیااج کینه نه نو مور تامه په صابو کنو تازه مدار او اوپورتونه را ملک هغه به سره و بیا مې مازره دا فوق موکو ونه دا بل ارم دی مې زه وته سره دې دې ته ری شي یو طالبو لاوالی ورته موې ټوکیو ما ته ای تې چرتای ما هرغه پلانی پلانی پیر خدم، کازم ستاسو راکې دې او خپلګه دا کار کوي مستل له ما نه زه هغه ځل منه مزم هغه مني ما ته استغله د منازري ده ما انا سه بوزا نه سه ما زپاغل نو واره تا لوवाडीه پاغل ما دا خر تا وته خر مرسب کو کیند بیا کو وانا سه بوزا کانا سه تی نونو انا ني سره بنيم زه یو رځه بلځه ما طالبانو یره بہت ده بیا وي ما هر دوی سمونه درو کی ما ته چې ورداځ د سر خو بیل بیل بیل بیل بل بل خزي ته غویل چې کتاب وګوره ایا اتکه د خبر بل بل خزي اناسب وګوره ما بوته بل را چې درالم ما را ما پیرسه خبرې وکړې چې دا د خلاف د سنت او دا صاحبونه نن نو هغه خپل خبرې وکړه ویوري ګم یو لس منټه مراقبه کوي چې مراقبه شون نو شیخ خان په جسبرال ززته ګوم کې وایا کنه څه دا ورځو کې دا زور ته ګوم دی دا څه ګور مالو سراله مور تای من زنه دا خان سپې جوړ کړل غزن کې عطا خان یو سړو په واټ کې رضوی ما سره سبق وي رضوی کوار تلل ناګر باغو ما تای هدا یی کړهلې سپې می ساتل ډیر لوشکایې لکه چې وشته ده ما باغ کې او سې دا یو تاړه کچه وي او مازی غر په زو باغ ته کار وکړ نو ما خان تاسې به ټول موږ 1050000 کشه 923 او څو دازي زپې دازي ته او مير من دی او کجې هودي چار مولما اره دماغ ته ته دا تا قانځي پږغ نه کې د 1600000 کې پیر صاحب مراقبہ شو مريدانو زبراله دې پاسې چې په چا جه زبرونه لګایلل غوته وړي نو راته توګری غلط کینی نو پټیږي ګرځي دایسي یو لاله کایلل غوته وړي بلل لاله کایلل غوته زب ملامت چې امتداد نه زار امیر اوسه او څامه ښه ښه ورته ټول بیرته ورسه نو پیغو یوځه چې پیر نې دیښه نه راکېناسته زمو ملامت چې بیر ووې چې داسه ګړې ډاړه 10 منټه هم خبرې نو کولی کریم نو کولی نظر آپاس زم مې لړوشو یو خاله زرا پاس زم وخت دې ما فسېلې حاضر غوسینه خبرې کوم ما ته وي الکاسه شرف ته شو تل دې خللې دې کې زادي پرسه لري مې راته تاسو غوکارو کوو ویورې بدکارو دې چې نه کا چل درځي دې زمانوکه په انجاز برابرولې تاغه چې دا جزباکري دا پیران جزباکراوي موږ هغه کله راځي ایا سری ته چا مسلو ک په نمنم او حضرت عمر نيشته نه وسلو ته دا ته راوولې دا کپای دا وای دا عمر کارو موږ هم ووسنیشته دا قرآن نه خلاف کوي ابن كثير دې دای کې لري چې دا جذبات فال شيطان دی نبال الله را الله اللہ راولی گو خیستہ بیان کتاب مشابه دے مضمون دے دو یو بل سرا مکررات دی عربي گی دیدنا سرمانی داخل کو چیرے گی دا اللہ بدن یہ را پر آشی اب اینرمیشی بدن دے دی ازنو دے دی منل دے کتاب تا الہ ذکر اللہ منل دا ہے دا ہے تا اللہ لارکی پدی آجاتا چردائشی آزو چا اپمای یتقی از او جزان بکی په مخ سره هغه صلی تکریب قیامت کې ਦੇخ ਦੇ څه دې کنا اوس او جناثلی او ویلی شي ظالمانو توس کوي اج تا کول د آیات مطلب دارې چداقدر کې سړي له گزار ورکه به مخ بچ کړي مخ سره شین ثلاثه چاله تکریب لا ځه چې نو پدا شي مخ بچ کهی ساریہ چوین وقدسی کی نو زان خلک بچ کهی دا صدا نا مخ بچ کهی اور دا مشرق مخ مخ کی کهی چیو ماله صدا راکا معناه دادا را. خلق مخ بچ کهی دا عذاب نا نو دا بین مانه مخ مخ کی کهی چیو ماله صدا راکا معناه دادا را. آسو چی زان بچ کهی بدن بچ کهی پاغستونا دا مفصر بادہ داب قیمت که زمانه ځان مخ کې کوي امغلاذاب قیمت کې ځان عذاب مخ کې کوي ورکار دا چې ځان د عذاب نه بچ کړي نو په زاید به تکورو ځان بلکې مخوا نګي عذاب تا آ سو ځان بچ کړي پر اسره د عذاب په قیامت کې تقی من سو ویا خود بھی ہو عذاب وي او ياخذو جوجی ځان عذاب اخلي په مخ مخوا نګي عذاب تا قیامت کې د دے پشاند آیا چارے چیزانی بچک دا عذاب مطلب دے دے مشرک پو زور دی چی مالا عذاب راکا او بیلی چی مشرکانو تا اسا کہیا چی کول دروف بیلیو پو خوانو امر آگا دیتا عذاب دا دا ازاینا چی نپویدو نوسا کول اللہ دیتا ذلت پو جند دنیا کے اغاقات چی پو مکھیر او عذاب دا اخرت پلوی دے کاش چی دے پویدے او بیان کم خلق اللہ پو دے قرآن کے ہر قسم د دلایل نور ذکر کړو چې وګور محتاج دي ټول عاجز دي دلایل قائم دي خامخا پنځواک لئی قران فسافه جبہ راولې مون قران فسافه جبہ نه د کوګ ګران نه چې تعال دجینو ګان نه ده خل په پویل شي یو جن نه درځی نه لړل میځلاله قران فسافه جبان نه نده ګران خامغات ځان بچی زمنا یو نو ابینه الله مثال دو تنو دیو سړی چې دی کی 20000 مخالف مخالف دا چم خرده یو وای زس کومای چې واغور کوم یو وای زس ور کوم شی اخر بار کوي افایده هیڅ نه کوي داسې مشرک دی بار په د خپل اولاد کې د پیپ اولاد ته چې راکا شکرانا در تکوریابا و اولاد پیچی در کال زیارتوالا پیچی بار پی طولا دا خر ټولو د در مختلف و مخالفو میاگانو خرده ار یو پی بارا چای او یو ولا خوراک نورتی یو ولا دانوی چرازا دا کار با دی زمانی کون کی اول تینا تولو دی داد منگوکو میاده داد فلانی میاده اول تینا نه دی بیانی الله مثال دیوته چې د کې صدران وی مخالف انو بار پټوله شي الهغه وی زه کته کوم ولوي زه کته کوم ټوله کته کړي اره ده ک پره کته ده کله په یو میا سورل کله په بل کله او دل بار ته یو کله دیو انغره ته یو کله یو پوجا کول نه کله بل پوجا کول نه ورجنن سلام الله علیه خالص دیوتهن چته یو تن غلام دی نو غوي بچکي هغه وروړي مور کوي جامي مور کوي د موشرک د موحد مثال دا سي موشرک چي دې داري چم خردي د مې اغانو خردي نه بابا غانو په دې خر د حقیقت پرتی داري او موهه چي هغه د الله غلام دی نو الله شاتيه بچکي آیا برابر دي دوار په صفات د دو دوه حالت برابر دي نه لا د سنې الله څخه سمې صالح وي لایق سمې صالح وي چې او تن له سری غولان د ناغه خلق جاما اخلي تپوسي کوي او چې ګنو تن له دارنګي مشړکه موحد بل اکثر کلو نه پوهيږي ان کميتهن یقینا تمرغو علي وان هميتون ديبمړي شي په هغه امر وکلم دي امبیا بات از کې رب دغهږي کوئی ځه دا کوم را کړم نو سولګدارم دا چا نه چې درو وای پالا